Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahirrahmanirrahim Was Və salatu və salam alə əşrafilən bəyəl müsəlin, seyyidinə Muhammedin və alə əlihi və sahbihi əcma'in əməbəd Həmçinin uşaqları İslamın dayaqları üzərində tərbiə etməyə daxildir Beşinci dayaq üzərində, o da həc ibadətləri üzərində tərbiə etmək Deməli, həc İslamın dayaqlarının ikincisidir və bunun da fərzliyi insanın bacarığına, gücünə bağlıdır. Necə ki, Allah təhlük Kur'an'da buyurur, Əli İmran süləsi 97. ayədə وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَةَ اِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ عَنِ Yəni, yolca gücü çatan üçün Allahın evini ziyaret etmək, ona yəni Allah qarşısında yani vacib edilmişdir, vacibdir. Əgər bir insan küfr edərsə Allah-u Teala'nın ələmlərə ehtiyacı yoxdur. وَالْحَجُ عِبَادَةٌ مَعْلِيَّ بَدَنِيَ يَسَمَّهُ النَّبِيُّ sallallahu aleyhi ve sellem cihədən. Yəni həc ibadəti həm malla və həmçində bədənlə yerinə yetirilən bir ibadəttir. Yəni ibadətlər var, tek bədənlə olur. Və əslibar həm bəd Ə, həmçinin mal ilə birlikdə olur və həmçinin həc ibadət də bura daxildir. Və yaxud da bəzi ibadətlə var, tək mal olan ibadətlərdir, zəkat sədəqə kimi. Və Peyğəmbər s.ə.v bu ibadəti cihad adlandırmışdır. Necə ki? Aşı anamız radiyallaha anə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v Nəral cihədə afdal əməli əfələn ucahid Artıq görürük ki, yəni cihad əməllərin ən əfsəlidir. biz cihad etmək, vuruşmaq mı? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, xeyr, lakin afdalul cihad hacun mabrur, lakin əfsal cihad qəbul olunan həjdir. Yəni bu qadınlar üçün. Vamen fadailul hac annahu min al-a'mal al-jaliila allati tali martabata al-cihad fi sabilillah ma'a mal jihadi min makanatin 'aliya. Yəni, həccin fəzilətlərinə daxildir. Bu əməlin, həc əməlinin cihaddan sonra dərəcədə cihadın ardınca gəlməsi, baxmayaraq ki, cihadın nə qədər böyük dərəcəsi vardır Peyğəmbər və Peyğəmbər s.a.v.dən soruşulanda ki, əməllərin ən nəfsəli hansıdır? Buyurdu ki, əl-imənubilləhi və Rasulihi, Allaha və Rasuluna iman gətirmək. Fe ilə sonra mədə sonra hansı əməl daha əfzəldir? Qaləcihadun fi səbilillah. Dedi ki, Allah yolunda cihad etməkdir. Fe ilə sonra mədə sonra hansı əməl daha əfzəldir? Qaləhcu mabur. Və peyğəmbər sallallahu də buyurdu ki, qəbul olunan məbrur həccdir. Hədis Buxari üstündə keçir. Və elhcu rihlatun tarbaviyya. Təğrifu Həqiqətən həc səfəri Tərbiyəvi bir səfərdir Həcə gedən, həc ziyarətində olan insanın köksündə Gözəl əxlaqları yerləşdirir Və həmçinin onun qəlbində təqvanı əkir Və həmçinin həc ziyarətində olan insan Həc edən insan Allahın buyurduğu haramları O dini ayinləri uca tutur Və küllü maqsadun məqsədun tərbəviyyün Yəsə ilə təxqiqil əbəfi tərbiyyət əvləd Və bütün bunların hamısı Tərbiyəvi bir məqsəddir və e, valideynlər də uşaqlarının tərbiyəsində bu hədəfi, bu məqsədi həyata keçirməyə çalışmalıdırlar. Səmə bu, bu ayəni fikirləş Allah-u buyurur e, Bəqələ suratı 197-ci ayədə Əl-Həccü əşhurun ma'lumət, yəni həcc ayları bilinən bəlli aylardadır. Fəmən fəradə fiyhinəl-Həccə fələ rəfətə vələ fəsüqə vələ cidələ fil-Həccə O aylarda həc kime vacib olubsa Artıq yoldaş ilə yaxınlığı etmək Söyüş-söymək Davadalaş etmək Və həmçinin mücadilə, boş mübasələ etmək ona yaraşmaz Və həqiqədə yəkunul həc fi meydəni tatbiki Liməfhumu təqva Fəhəyətəcəyədə minəl mələldəti və şəhəvat Və ya'məlu alə təcənubu lüfusubi kulli suvarihi və əsbəbihi Və həc ziyarətində olan insan tətbiqi olaraq da bu meydanda təqva məfhumunu həyata keçirir. O bütün ləzzətlərdən və şəhvətlərdən yayınır, uzaqlaşır və həmçinin də fasiqlikdən. Yəni fasiqlik ümumən itoətdən çıxmaq deyilir. o fasiqlikdən də çəkinir, onun hər bir formasından çəkinir, hətta ona aparan səbəblərdən də çəkinir. Boş mübahisələrdən çəkinir. Wa innamə yusəlimu liya'işa jawwan iimaniyan. Yəni bütün bunların hamısından kənarda olur ki, Yəni, o imani, abhavanı əldə etmək üçün O, yəni, həc günlərində, həc ibadətlərində Liyətəmərası alə tabdil nəfsi və qəbih-i cüməhə və atırıhə aləl-haqq adran hətta yəslisə qiyaduhə Və buna verdiş edir <gülüyor> ki, sonra nəfsini bilsin Və həmçində şəhvətlərini boğa bilməsi üçün Və hədə müləxəzən aydan fi mahburat-ül-ihram Və bu mənalar da həmçinin və ihram qadağlarında da ortaya çıxmaqdadır. İz yetəcən nəbul haç vəl-muhatəmin əs Görürsən ki, ihrama girən insan artıq ovdan çəkinir. Ov ovlamaqdan çəkinir, ətir vurmaqdan çəkinir və yaxınlıqdan çəkinir və yaxınlığa aparan, yəni ailəsi ilə yaxınlıq etmək, ona aparan səbəblərdən və başqa qadağlardan çəkinir. Qəmən yetəcən nəbul ricəllübsəl-məxid vəl- və tikli paltarın qeyməkdən də çəkinir və qadınlardan zinət bəzək əşyalarından da çəkinir və minəl nususul hadda alə ən yaişəl hacc alə həzəl cəvvü tərbəbi və əmçinin həc edən insan bu tərbiyəvi abhavanı yaşaması üçün ona həvəsləndirən naslardan dəlillərdən də Əbu Hureyə radiyallahu anhunun e, rəvayətində gələn hədistir ki Peyğəmbəri sallallahu aleyhi ve selləm buyurur mən haccı h Və ləmm yəfsuq rəcəa kayəumə wəlidətu bir hər kimsə həcc edər, yəni bu evi ziyarət edərsə, yəni Kəbəni və orada rafəs etməzsə, rafəs etməzsə, yəni qadınlarla yaxınlıq etməzsə və ona aparan səhabələrdən çəkinərsə və fəsilik etməzsə, anasından doğulandakı kimi təmiz olaraq qayıdar. Başqa bir hədisdə isə Mən həccə lillahi fə ləmm yərfut və ləmm yəfsuq rəcəa kayəumə wəlidətu umməh, yəni eyni mənanı keçir. Və Allah üçün həcc edən insan və həmişə də o rafas etməz. Yəni yaxınlıqla əlaqəli sözlər danışmaz, hərəkətlər etməz, fasilə etməzsə, anasından doğulandığı kimi, yəni təmiz olaraq, yəni günahlardan təmizlənərək qayıdar. İnna tarbiyət el-avlad al ala təkva maqsadun tarbaviun jəlil. Və buna görə də uşaqları təkva üzərində tərbiyə etmək uca tərbiyənin məqsədlərindən sayılır. Fardaha, və ibadat kulluha farzdə Bütün ibadətlər zair fərz ibadətlər olsun, istəy nafilə ibadətlər ibadətlər bütün bu ibadətlərin hamısının müsəlmanın köksündə təqva mənasını yerləşdirir. Wa tahuddu ala tahalli bil faza'il wa tabarri min və həmçinin o fəzilətli əxlaqlarla bəzənməyə və rəzil, alçaq həməllərdən çəkinməyə onu həvəsləndirir. Hər bir ibadət Wal hac yuhqiqu və eyni zamanda da həc ibadəti bunu həyata keçirməyə ona yardım edir. Günkü müsəlmanı ə, təqva əlaqəsi ilə, bağlantısı ilə müsəlmanı bağlayır. Gün ilk günlərindən, ehrama girən gündən artıq, yəni ehramda olan insan, ə, yəni o qadağalardan çəkinir və həmçün orada olan dini ayinləri təzim edir. Və təqva məlhazun yetəcəllə fil hac aksar min ghayrihi min al Və təqva, ümumiliklə, təqva, dəfələrlə təkrarlamışıq, təqva nə deməkdir? Təqva dedik ki, viqayə sözündən götürülüb, maniə sözündən götürülüb. insanın özü ilə Allahın qəzəbi və əzabi arasında bir maniə tutması deməkdir. Və lüqavi mənası da elə maniə sözündən götürülüb, yəni insan özü ilə xoşlamadığı bir şey arasında Doğum maniyəyə deyilir. Yəni, özü ilə xoşlamadığı bir şey arasında. Məsələn, aya ayaq yalın gəzirsən və xoşlamırsan ki, ayağına bir tikanın batmasını ayaqqabı geyirsən. Artıq ayaqqabı səninlə tikan arasında nədir? Maniyədir. Və yaxud da e, günəşin hissisini və yağışın damcılarını xoşlamırsan, e, çətiri özünlə yağış arasında nədir? manə tutsun və eyni ilə lüğəvi məna, məna ilə şəri məna arasında əlaqə var. Həmişə biz yəni lüğəvi mənanı qeyd etməliyik ki, əlaqə mütləqdir onlar arasında. Və həmçində şəri mənasında olur odur ki, nə vaxt ki Allah təala Quranda buyurur ya yələdinə, ey əllədin əmənut təqulla eymən getsənlər təqvalı olun, yəni eyman gətirənlər siz özünüzlə, yəni Allahın qəzəbi və əzabı arasında manə tutun. Yəni elədir ki, o maneə olsun və Allahın qəzəbi, əzabı sizə toxunmasın. Yəni o maneət nəyindən ibarətdir? Əmrlər və qadağalar. Allahın əmrlərini yerinə yetirib, qadağalarından da çəkinməsindən ibarətdir. Və həmçinin bu məna, yəni təqva həcidə başqa ibadətlərə nisbətən daha, yəni e, zahir ortaya çıxır. Fəl-haccu ibadatu maliyə bədəniyə. Yəni e, çünki de, həc ibadəti həm malla və həmçinin də olan bir ibadətdir. Və həcm həc, yəni tətbiqi tərbiyəvi bir səfərdir. Allah Taala buyurur: "Əl-Haccu əşhurun məlumat, fəman fərədə fihinnəl-hacca, fələ rafəs vələ füsuq vələ cidal fil-hac, vəma təfəlu min xeyrin ya'ləmuhullah, vətəzəvvədu, fəinna xeyrazzadit taqva, vəttəqūnī yə'ulil-əlbab." Yəni həc bilindən bəlli aylardadır. Bu aylarda kimə hər şey fərz olarsa, Artıq o rafasdan çəkinsin, dedik rafas, yaxınlıq və ona aparan hər bir səbəbdir, ondan çəkinsin, flasiklikdən çəkinsin və həmçində həcdə boş mübazilər etmək ona yaraşmaz. Hər hansı bir xeyir əməl işləsəniz, onu Allah talə bilir və siz ağzıqa götürün, yəni Allah talə buyurur ki, ağzıqa götürün ən yani, həcc çıxan insan kiməsə möhtac olmamalıdır, azıqə götürməlidir. Və bundan sonra Allah Taala xatırladır ki, "Fə inna khayra zədid təqva." Yəni azıqanı götürəndən sonra ən xeyirli azıqanız isə təqvadır. ən xeyirli azıqə təqvadır. "Wattaqun ya ulul əlbab." Ey ağl sahibi belələri, məndən qorxun. Həminə məqasid tərbaviə fil həcc təazim hurumatillah və təazim şəəllə və, və, tə illə, və, tə və həmçin, hajda, sayılır yani Allahın bu haramlarını təzim etmək, yani onlara riayət etmək, haramlardan çəkinmək, xüsusən də ehramda olanda və həmçinin həcdə orada ayinlər var, dini ayinlər təzim etmək bu tərbiyəvi məqsədlərdəndir. Və muraatuh hurmatul beyt vəl məşaair və, və muraatatu qussiyətil harameynə şərəfin. Həmçinin də başqa hər bir dini ayinləri yani təzim etmək, uca tutmaq Yəni burada da daxil, və xüsusən orada evi və orada məşarıdə, məşərül haram, ə, orada olan ki, haram bölgədə, yəni ora, oranın müqəddəsliyinə riayət etmək, yəni artıq hərəkətlərə, günahlara yol verməmək. Am ensən mə ihtiram muqaddesatul muslimin və ya'rifu al-muslimu zalika və yulaqinu mundu o müqəddəs yerləri bilmək və balacalıqdan elə uşaqlara bunu təlqin etmək, bu da müsəlmanın əqidəsindən bir hissəsidir. Allah təala buyurur: E, həc ibadətlərini qeyd etdikdən sonra zəlikə və mən yu'adzim hurumət illəhi fəhüvə xayrun ləhu ində rabbi Yəni, bu ona görərdir ki, əgər bir kimsə Allahın haram buyurduqlarını təzim edərsə, rəayət edərsə, yəni ondan çəkinərsə, bu onun üçün rəbbi qatında daha xeyirlidir. Və həm üçün Allah-u Teala tövhidi zikr etdikdən sonra və şirkin aqibətini e, qeyd etməzdən əvvəl yəni onların arasında Bu ayəndə qeyd edir: "Vəlikə və men yuəzzim şəaəirəllahi fa-innəha qulub". Yəni bir kimsə Allahın bu dini ayinlərini təzim edərsə, bu da taqva, qəlblərin taqvasından irəli gəlir. Və həmincə başqa ayinlərdə bura aiddir. Yəni insan oca tutması, təzəmm etməsi, hörmətlə yanaşması o təqvadandır "Və minə sunnəti fi təəzim hürmətil Və həmincə O evin e, haramlığını, hörmətini qorumaq barəsində, onu təzim etmək barəsində hədislərdən İbn Abbas radiyallahu anhümə anin nəbi s.a.qal İnnə həzəl bələd hərraməhullah lə yuqdadu şovkuhu və lə yunəffəru sayiduhu və lə yultəqatu lüqadatuhu illə mən arrafəhə Yəni bu ölkəni Məkkəni Allah-u Teala haram etmişdir və buna görə oradakı, oranın tikanı qopardılmaz yəni kökündən çıxardılmaz və Orada o hürküdülməz Ki hürküdülməz necə? Yəni onu oğlamaq üçün hürküdülməz Qaçırdılmaz Və həmçində orada itən bir əş əşya götürülməz İstisna gəlir o şəxsdən başqa ki O onu tanıdacaqsa Yəni insanlara elan edəcəksə O istisnadı yoxsa Yəni orada itən bir əşya Yəni Məkkədə, Haram bölgədə O götürülməz Yəni oranın xüsusiyyətlərindəndir Yalnız o şəxs istinad ki, o götürür. Hər il həj vaxtı onu elan edir ki, belə bir şey itib, əgər vəsfini doğru desə, sahibinə qaytarılır. Wala in kanat Mekka haraman amena kema fi qaulil balig Necə ki, bunun haramlığı da Ankab suresinin 67 ayda ayədə bildirilir. Allah Taala buyurur ki, Avalem yara u anna jaalna haraman Və yıxıltı ilə insanlar onların ətrafından qaçırlar. Onlar batıla iman gətirirlər və Allahın nimətlərinə küfr müşriklər görmürlərmi? Onların ətrafındakı qəbilələrdə olan insanlar, əsir tutulduğu, ə, didərgin salındığı zaman biz onlara Məkkəni əminaman bir şəhər etmədikmi? Onlar batilə iman gətirir, Allahın nimətlərinə küfr edirlər. فَإِنَّ الْمَدِينَ نَوَوِيَ كَذَٰلِكَ حُرِّمْ Fə e, Mədinədə o haram edilmişdir. E, onun da haramlığı Məkkənin haramlığı kimidir. Necə ki, Ənəs radiyallahu anhudən gələn hədistə Peyğambər s.a.v. buyurur ki, اللهم inni uxarrimi mə beynə ləbəteyhə kətəhrim İbrahim Məkkə e, Allahım İbrahim aleyhisselam Məkkəni haramlaşdırdığı kimini mən də ə e, mədinəni haramlaşdırıram. Orda müəyyən yeri vəsf edir, qeyd edir. Allahumma barik lana sa'ina w muddina və dua edir ki, Allahım, e, bizim o sa, yəni məğan ölçü vahididir. eee ölçülür və həmin içində mud da bir ovucdur. Sa isə 4 ovuc. eee ona, yəni 4 ovuc və yaxud bir ovuc ərzaqımıza bərəkət qoy həyətən Peygamber sallallahu aleyhi və sallalləm-in duasına görə orda həyətən Medinədə ərzak bələketlidir. وَمِنَ الْأُمُورِ الْمُعِينَ عَلٰى تَرْبِيَةِ الْوَلَادِ عَلَى تَعظ۪يمِ حُرُمَاتِ اللəhə وَشَعَائِ الِللəhə وَعَدَ تَعَل۪يمِ وَتَبْص۪يرِ تَمْر۪ينِ الْعَمَلِ Və uşağı bu əməller üzərində, yani Allah Teala'nın dini ayinlər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 Lakin onların həcci səhih sayılır Və buna görə də onlar əcir qazanırlar Və valideynləri üçün də savab əcr vardır Necə ki, İbn Abbas radiyallahu anhümədən gələn rəvayətdə Ənə imrətən rəfət sabiyyən ilə nəbi sallallahu aleyhi və səlləm Fə qalət əli həzə həccün qalə naam və ləki əcrün Yəni bir qadın uşağı Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə tərəf qaldıraraq deyir ki, e, ya Rasulullah, yəni bu uşaq üçün, yəni körpə bir uşaqdır, deyirik bunun üçün həc varmı? Yəni həccə aparıram, bunun üçün həc sayılır mı? Eee, deyir ki, bəli və sənin üçündə əcir vardır. Wa laqad hacce an-nabiy sallallahu alayhi və sellem və hacca ma katirun min amna'is sahabi min əs-sıqar. və sellem həccə getmişdir, həccə getmiş həcə etmiş, və Peyğəmbər sallallahu alayhi və Yəni kiçik sahabelər də həccə getmişdir. Cəbbulay ibn Abbasdî, Fadl ibn Abbas və İbn Ömər rəziyallahu anhum həm də həccdə iştirak etmişlər. Bu <Tenir> hədiyyə يدلə anəl avlad mindu sinə təmyiz ilə ma qabla lbuluğ yushra fi haqqi ma al və bu da onu bildirir ki, yəni uşaqlar təmyiz e, vaxtlarına çatdıqdan sonra 7 yaş sayılır ümumən. E, Həddi bulğa çatmazdan əvvəl onlar həccə gətirilə bilərlər. E, Çünki onlar yəni öyrəxsinlər və həmçinin bunun məqsədlərini başa düşsünlər. Va in kana hacu sagir la yasqutu yəni uşağın həcc o əsas ə, İslam həccini onun boynundan salmasa da belə, ə, lakin ə, onun səccisi səhih sayılır. Yəni uşaqlıqda həcc edibsə, yenə Həddəbullah çatandan sonra imkan olarsa, artıq yenə fərzlik boynunda qalır. Amma sadəcə yenə getməsi Həddəbullah çatmazdan əvvəl səhihdir.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 ə peyğəmbərin və sallalləmu ələyin möminlərin vəsfi barəsində buyurur ki Əmənər-rasulü bimə unzilə ilayhi min rəbbihi vəl-möminun. Yəni rasul, yəni, peyğəmbər sallalləmu ələyin və möminlər Rəbb tərəfindən nazil edilənə iman gətirdilər. Kullu aamana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Onlarnın her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve resullerine iman getirdilər. Dedilər ki, la nufarriqu Biz Allah'ın resulları arasında fərq qoymırıq. Wa qalu sami'naha Dedilər ki, eşitdik və iman gətirdik. Ufranake bizi bağışla Rabbena irbbimiz ve ileyke'l-masir ve axir dönüş sənədir. Və həmin səbəbdən Allah Teala e, kəfirlərin azab Azanların vəsr-i buyurur ki ضَلَّ ay, Və mən yəqfur billəhi və mələikətihi və qutubihi və rusulihi və yəvmil əkhiri fəqəddallə dələlən bəidə Lise surəsi 136-cı ayə Əgər bir kəs Allaha, mələklərinə, kitablarına, rəsullarına və qiyamət gününə küfr edərsə, inkar edərsə O açıq aşkar uzaq bir zəlalətə düşmüşdür Həmçə, Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, Əl-iymənu ən tü'minə billəhi və mələikətihi və qutubihi və wa rusulihi vəl-yəvmil əkhiri və tü'minə bil qədəri xayrihi və şərrihi. Yəni, iman, Allah'a yunanmaq, mələklərə, kitablarına, rəsullərə, elçilərə yəni və qiyamət gününə qədərin xəyirini və şərrini iman getirməktir. Və imanın dayaqları da dır keçdiyi kimi. Birincisi, Allah'a iman getirmək Allaha iman dayaqlar içərisində ən əzəmətli, ən böyükü sayılır. Və qeyri dayaqlar isə bunun üzərində qurulur. Wal imanu bihi azza wa jalla huwa tauhiduhum. Yəni Allaha iman gətirmək deyildiyi zaman bunun mənası nədir? Yəni Allahutaalani rububiyyətdə təkleşdirmək, Allahutaalani uluhiyyətdə təkleşdirmək və həmçinin ad və sifətlərdə Allahutaalani təkleşdirmək deməkdir. Allaha iman gətirmək Allahutaalani həm rububiyyətdə Həm uluhiyyətdə və həmçinin ad və sifətlərində rububiyyətdə iman gətirməyin ki, yəni Allah Taala, yəni hər bir əməllər ki, yalnız Allah xastdır, yaratmaq, öldürmək, diriltmək, ruzu vermək və Allah Taala'nın bu işlərdə tək olduğunu etiqad etməyin. Amma uluhiyyət isə öz əməllərində Allah Taala'nı təkləşdirməyindir. Yəni ibadətdə, namaz, oruc və hər bir ibadət olunan, isbat olunan hər bir ibadəti Allah'a yönəltməkdir və həmçinin ad və sifətlərdə Allah Taala'nı təkləşdirmək heç bir təhrif, təşbihə yol vermədən. Və təbərrüan kulli ma yunafi təvhidahu və yunaqizul ixtasa Allah təalanın təvhidinə zid olan, ixtisası pozan hər bir şeydən də uzaq olmaq lazımdır ki, iman, Allah'a iman salamat qalsın. Və Allah təala necə ki buyurur, qul huvallahu ahad, tik və Allah təkdir, Allahu samad, Allah samaddir. Yəni Allah, yani Allah təala heç kəsə möhtac deyil, hamı Allah'a möhtacdır. Yəni samad sözünün mənası nədir? Yani hamı Allah'a mühtaçdır. Allah ise hiç kese mühtaç değildir. Lem yelid doğmayib ve lem yulad doğulmayib. və ve lem yekun lehu kufuvan ehad. Ve Allah-u Teala'nın hiçbir tayyib beraber de Başqa ayda ilə Allah-u Teala buyurun. Leysa kemit, leysa Allah'ın benzeri yoktur. Ve huva l basir Allah-u Teala bir şey işten ve her bir şeydi görendir. Fələ iləhə ghəyru vələ rabbesivahin. Allah'tan başka ibadat-ı haqqı olan məbud yoktur. Və ondan başqa Rəb yoxdur. Allah Taala istədiyini edir və istədiyini hüküm verir. Və Allah Taalanın hökmünə heç kəs təqib edə bilməz. Və Allah Taalanın təqdir etdiyində heç kəs qaytara bilməz. Və imanu bi sifati azza va jal kama Allah Taalanın o verdiyi o sifətlərə, ad və sifətlərə iman gətirmək Allah Taalanın kibriyətinə, böyüklüyünə layiq şəkildə olmalıdır. Heç bir yəni keyfiyyətə varmadan, bənzətmədən və inkar etmədən yəni həmçində yozmadan dayaqlardan ikincisi də mələklərə imandır Vahum xalqun min xalqillə və mələklər də Allah-u Tealənin yaraddığı məxluqatdır əbəd onlar hürmətli bəndələrdir necə ki Allah-u Tealə buyurur Təhrim Sürəsi 6-cı ayədə lə yəsunə Allah mə əmərahum və yəfəaluna mə yəumərun yəni onlar Allah Onlar əmr olunanı dərhal yerinə yetirərlər, yəni mələklər. Muvaqqaluna bi'amalin kəsira, yəni onlar çoxlu əməllərlə möhkəklidilər, yəni onlara çoxlu əməllər tapşırılıb. Məqassaullah aleynakal kiramul kətat, necə Quranda hörmətli yazıçılar, yazanlar, insanların əməllərini yazanlar. Val muvaqqaluna bisuhubi vər riyahi vəl amtal, və həmçinin buludlar, küləklər, yağışlarla olan mələklər vardır və həmçinin ruhları almaqla məşğul olan mələklər vardır vəfqa al-məqadərənə və bütün bunların hamısı da Allahın təqdir etdiyinə muafi şəkildə. Əminə əməlləmələm yəqsus yoxsa və yəqsus vacib. Həmincə də elə mələklər vardı ki, onlar barəsində bizə hekayət olunmub və ümumiliklə hamısına iman gətirmək vacibdir. Və Həmincə də ayaqlardan üçüncüsü el-imanü bil-kutubi səmaviyə səmavi kitablara iman gətirmək və <yajal> hiyəl-mənzilə alə Rusulilləyi lihidəyətini nəz və bu kitablarda Allahın elçilərinə nazil edilmişdir ki, insanları doğru yol çıxartmaq üçün, Allahın izni ilə zülmətdən nura çıxartmaq üçün və cahillikdən, körlükdən, elmə və bəsirətə çıxartmaq üçün. Və Qutubullah-i və Allahın kitabları deyildiyi zaman İbrahim aleyhissalami səhifələri, Tevrat-ı Musa aleyhissalama nazil edilən, bəzəburdu Davud aleyhissəlam nazil edilən, İncil də İsa aleyhissəlam nazil edilən və həmçində Quran dırdı. Quran ki, əzəmətli Quran bu ab-ı axirində kitabdır və bu kitabda da Quran da başqa kitablar üzərində hakimdir. Hakimdir, yəni ə başqa kitablarda olan hökmləri nəsx etmişdir. Al-Qur'anul Azim huvel mu'cizatul baqiyatul xalideh. Bu əzəmətli Quran əbədi qalan bir möcüzədir. Yəni qiyamətə qədər bir mucizedir. Ve ale ihtlaf avjü'l i'cazat Kur'an el-i'jaz el-belag ve lüga ve teşri ve tarih yani Kur'an'da her bir her yani eciazkarlık vardır. Hem dil tarafından, hem şeriaten, tarih hem gaybi hem de ilmi tarafından. Ve min asalib ta'lim el-avlad dalika fi balaca yaşlarından öyrətməyin üsullarına aiddir ki onlara qıssə üslubunda şəkildə onlara vermək maraqlı şəkildə Allah Taalan kitabları barəsində, vəl-vahi və keyfiyyətu zəhri barəsində və bunun məqsədi barəsində və annəu min mazahir rahmatillahi bi və həmçinin bu vahi yəni Allahın yazdıq kitablar Allahın bəndələrinə etdiyi nazil etdiyi bir rəhmətdir. Iz lam yakhluqun abatan. Yə bu da onu bildirir ki, Allah Taala bəndələrini boş yerə yaratmıb və başlı başını buraxmıb, yəni heyvanlar kimi. Wa tebayyana wa tubayyinu kutubullah maqasid men yu'minu biha wa aqibata men yakfur biha. Və həmçinin bu kitablar, yəni Allah Taala nazil etdiyi kitablar ə, Allah Taala-ya iman gətirənlərin və küfr edənlərin aqibətini də bəyan edir. Yəni onların axırı necə olacaq, sonu necə olacaq. Wa inna men min ajli maqasid tarbiyat al-awla ala əl-tərbiyyət alə məhəbbətli quran və həmçində uşaqları Allahın kitablarına iman gətirmək üzərə tərbiyyə etməyə məqsədlərindən, uca məqsədlərindən də bir, bir də odur ki, onları qurana sevgi üzərində tərbiyyə etmək. Məhəbbə sadiqa yəni sadiq bir sevgi, dərindən olan sevgi, təstəhvizu məşə və ilə və təşüdü ilə kitabı elə bir sevgi ki, o sevgi ondan ə, Allahın kitabına yönəlməyi, Allahın kitabına iman yatırara şiddətli şəkildə bağlanmağı tələb edir. Yağr su qiymətə hədəl kitab-ül mu'ciz və qiyməti sevgi ki uşağın qəlbində yəni bu əcazkar kitabın qiymətini yerləşdirir. Və annuhu masdaru izzi və su'dədəhi. Fə dərk edir ki, yəni Quran onun izzət və ağalıq məsələsidir. Həqiqətən Müsləmanlar izzətə nail olacaqlar o vaxt, o vaxt ki, Qur'anı oxuyub, Qur'anı əməl etsələr. Nə qədər ki, uzaq, uzaqdadırlar Qur'andan, nə qədər uzaq olacaqlar və bir o qədər də müsəlmanların bədbəxtçiliyi artacaqdır. Ki, Allah təhəli Qur'anda buyurur, Fə mən etdəbə fələ yadillu və lə yeşqa Kim mənim yoluma tabi olarsa, heç vaxt azmaz və heç vaxtda bədbəxt olmaz. İbn-i Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, Allah talə zəmanət verir ki, kim Qur'anı oxuyur onu əməl edərsə, dünyada azmaz və ahirətdə də bədbəx olmaz. Və səbəb fəlahi və nəcahi kəyin yəqbələ alə hifzihi və həmçinin də yani, o dərk eləməlidir ki, uşaq, ə, Qur'an onun xoşbəxtiliyin nicatının səbəbidir və bununla onu əzbərləməyə, onu oxumağa və onu tədəbbür etməyə və onu tətbiq etməyə həvəslənsin, ona yönəlsin. Bi hubbin vathiqin və amiq və güclü sevgi ilə, dənin sevgi ilə ona yönəlsin. Və beləyə könun rabbaniyin hadin mehdin və bununla da artıq uşaqlar da tərbiyəli şəkildə böyüyər, iman gətirən doğru insanlar şəklində böyüyər. Həmçinin ayaqlardan dördüncüsü el-iman u rusul. Rəsulara iman gətirmək. Resullullah Teala ibadun mukarramun au mukramun. Həmçində Allahın elçiləri də hörmətli bəndələrdir. Safatun nəsi xalqan və xuluqan və imanən və zekatan. Onlar insanlar içərisində həm əxlaq, həm də yaradılış və həm də iman tərəfdən seçilmiş kimsələrdir. İşte behumullahü tebaraka <Sessizlik> və təala vəsṭafahum. Yəni Allah təala onları seçmişdir. Və hu əlmu <Sessizlik> həyzu yecəlu risalətah. Yəni Allah təala özü daha yaxşı bilir öz risalətini hara qoyduğunu liyakunu qudwatan naswasetan fi't-tamasuki bikulli khayrin yani Allah Teala onları seçmişdir ki onlar insanların nümunəsi olsunlar diye. hər bir xeyirli işte. və fəvazilətli və bu kullu şerrin və ziliyin və hər bir çirkin şər əməldən çəkinmək üçün nümunə olsunlar deyə lirakanu kema qala Allah və buna görə də onlar Allah taala'nın buyurduğu kimi olmuşlar necəki Allah Teala buyurur Nisa surəsi 165-ci ayədə rusulan mubeshirine ve munzirin Ləllə yəkunə lin-nasi aləllahi hüccətun bəda rusul. Yəni biz müjdəverəm və həmişənin qorxudan rəsullar göndərdik ki, insanların rəsullardan sonra peyğəmbərlər gəldikdən sonra onların Allah'a qarşı heç bir bəhanə yeri qalmasın deyə. Yəni Allah Taala birbaşa insanları cənnətə və cəhənnəmə daxil edə bilərdi. Bəlkə Allah Taala istəyir ki, kulları bəhanə gətirməsin. Artıq bütün hüccəti rəsulları göndərməsi ilə, yəni heç kəsdə yoxdur, bilmədim, eşitmədim. Var, hər bir şey çatdırılır. Və qanun ricanə əfzad, yetəsəmməvnə bi-məhələtl-qiyyədə, və riyadə, və ilşadə, və məhəccə, və təvcih. Yəni, onlar həyəkətən kişilər idilər. Onların e, yani taşımaq, aparıcılıq onlarda yani gücü, qüvvəti var idi. Allah-u Teala buyurur, və mə ərsələ min qablik illə ricalən nuhi ileyhim min əhlil qura. Yəni, səndən əvvəldə kənd əhlindən, kendə əhlindən biz kişiləri göndərdik, onlara vəhiy etdik. Yəni, e, yəni rasullar da yəni, ayəyə görə əsas kəndlərdən çıxıb. Yəni, kəndlər, çünki e, iki yəni, mühit arasında olan bir yerdir. Bir var şəhər, səhra, kənd. Heç birindən yox, kənddən çıxıb, kəndlərdən. qura Çünki şəhərlər, qonşu-qonşu tanımır və səhrada da da Yani insanlar çobud olur yani orta yerdən Allah talala kentlərdə rasullara göndərin. Va Ce daə İsllamm Diin Allah ilə ilə yaqb yani dinən siah onların hamısı İslama çağırıp Allahq Kur'an da buyurəəmin q ilə nuəyi əə ilə ilə ənə tabudun seə əvəəvi rasul gönderədik ki biz ona deeyək məən başka ibataq olan məbudu yoktur yalnız mənə ibadet edin. Vafiq qısasın nəbiyyin vəl-mursalin məddə tərbəviyyə sərra Həmçinin Peyğəmbərlərin və rəsullarının hekayələrində, qıssələrində çoxlu tərbiyəvi məlumatlar vardır. Tünəmmi lədəl-valədi mədərikəhul əqliyyə Yəni uşağın o dərk etmə ağını qabiliyyətini gücləndirir. Və tüvəccühü taqatı il-atifiye nəhvəl-xeyr Və uşaqda olan hissiyatları <coughs> xeyrə tərəf yönəldir. Və həmçinin uşağı müsəlmanın və dəvəçinin əxlaqı üzərində bəsirətli edir. Artıq uşaq dəvəçinin və müsəlmanın əxlaqının nə olduğunu bilir. Və tuammiq uladəyhil iman billahi və xubbi və l-vələ ulahu və rəqbətu Və həmçinin onda Allaha imanı və Allaha olan sevgini Allah üçün dost tutmağı və həmçinin Allaha dəvət etməyi dən və al eyni zamanda da onu küfürdən, fasiklikdən və aslikdən də çəkindirir, uzaqlaşdırır. Necə ki Allah Taala buyurur. Yusuf, Yusuf surəsi 111-ci ayədə: "Laqad kana fi Artıq onların qissələrində, hekayətlərində ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Yəni, Peyğəmbərlərin qıstələri Quranda boş irə zikr olunmur, hekayət olunmur. Onların qıstələrində ağıl sahibləri üçün ibrətlər vardır. Və Va min məsuliyyətil əbəvəyən təfqiful əvlət Bi qısasıl Qur'an-il-Azim və sünnət nəbəviyyə şərifə və valideynlərin məsuliyyətindəndir ki, uşaqları Qur'an qıstələri ilə və sünnədə gələn qı və hüsənə peyğəmbərlərin qissələri ilə birikri qissatu kulli nabiyyin və ma daə və hər bir peyğəmbərin qəssəsini danışmaq ə, və həmçinin o peyğəmbərlər nəyə çağırıb və onlar bölümlərini çağırdığı zaman onlar nə ilə rastlaşıb ular nə ilə qarşılaşıblar o məşəqqətlər, çətinliklər ə, və ma təratəb əla küfrü kəfir nəbəh və həmçinin həmən peyğəmbərə küfr edən, onu inkar edənlərin başına nə gəlib və kayfə an nəaqibə İnma tək həmçinin qeyd edilməlidir ki, orada e, müttəqilərin sonu necə olub və qəsəsun hafilə bil dərs və ibrə və aləngə belə ki, tənasib cəmiyyət fəئاتı cəmiyyətin müxtəlif təqaffüat və əməllər və mədariklərin ümumində o peyğəmbərlərin qessələri dərslərlə, ibrətlərlə və uca mövzələrlə doludur. Və bu mövzələrin hamısı cəmiyyətin hər təbəqəsinə müvafiq şəkildə Yəni qeyd etmək, danışmaq mümkündür. Həmçinin dəyaqlardan imanın dəyaqlarından beşincisi əl-i'manu bil-yəumin axir. Axır gününə iman gətirməyə, yəni, qiyamət gününə. Nəyə görə axır gün adlanır? Çünki ondan sonra belə bir gün olmuyor. Günəş doğsun, bassın, ha? Artıq gün olmayacaq. Ona görə axırıncı gün, qiyamət günü axırıncı gün adlanır. Ondan sonra gün olmadığına görə وقرين الايمان بالله تعالى في <عَظِيم> Və العظيم فəhəmsində bu qiyamət gününə iman gətirmək Allah'a imanla yanaşı gəlir Quranda qale taala fi bayama d'ava ila Allah Allah təala Quranda buyurur ki ubudullah vəl yevmel axir və la ta'səu fil ard mufsidin Allahə ibadət edin və qiyamət gününü yəni o gün olan savabı ümün və yer üzərində fitnə törətməyin və həmişə Allah təala cənnəti qazanıb cəhənnəmdən uzaq olmağın şərtinin bəyanında buyurur ki Mən əmənə billahi vəl yəumil axiri və amilə salihan fələhum əcrum inda rabbihim əleyhüm, və la xovfun alayhim və Əgər bir kimsa Allaha iman gətirərsə və qiyamət gününə iman gətirərsə, həmişə yanaşı gəlir. Allah'a imanla qiyamət gününə iman. Çünki əgər bir insanın, yəni qiyamətə imanı güclü olarsa, o əməllərini gücləndirər, yaxşı əməllərini və həmişə ki, qiyamət günü var. Yəqinlə iman gətirərsə, günahlardan mütləq çəkinər. Və nə vaxt insanın qiyamətə imanı zəifləyir, günahlara yol verir. Və amilə salihəm və salihəm əlişləyərsə, onların mükafatı Rabb-i qatındadır. Və lə xovfun aleyhim, onlara heç bir qorxu olmaz, qorxu görməzlər. Və lə hum və onlar məhzun olmazla kədərlənməzlər. Və min thəmalatil iman billəh və liyumil əx, elxov minallahi ta'alu və elxaşyə minhü. Yəni, qiyaməti, Allaha və qiyamət gününə iman gətirməyin bəhrəsi nədir? O, Allahdan qorxmaq e, və o, elmi şəkildə insanda xəşyənin yaranması, hansı ki, elə bir qorxu ki, insanı əmələ yönəldir və günahlardan çəkindirir. وهو مقصد تربوي يتروى يتوقع المرء في تربيه الولد وبدا تربيهي مقصدdir yani insanda Allah qorxusun yaranması və buna görə də tərbiyəçilər buna diqqət yetirməlidirlər və xüsusən də valideynlər öz uşaqlarını tərbiyə etdikləri zaman şey adamı e, ona görə ki uşağı böyüdüyü zaman onun e, yani qalbi ayıq şəkildə diri şəkildə böyüsün və hissul iman mulhafaqat və ləysə yetəəddədək ələ vacilə əkməl illə bil imani bil yevmul və insanın da qəlbinin diri olması, ayıq olması tam şəkildə kamilləşməsi üçün və onun qiyamət gününün imanı yəqin olmalıdır yəqinliklə iman gətirməli, yüclü olmalıdır ki bu tam şəkildə həyata geçsin və minəl qasasın əl-neyrə fəhədə qıssatı əl-fətəti illəti qarət ləhə umhə qumi və bilmə Və bu barədə yəni, parlak qistələrdən sayılır, hekayələrdən sayılır. O qız uşağı ki, an ə, anasına vaxt ki, ona deyir ki, sən südə su qat. Və qız qayıdaraq deyir ki, inna Umar nəhə dəlik? Yəni Umar radiyyəllərinə bundan çəkindirib qadan edib. Yəni, südü sattığı zaman su qatmağa qadan edib. Qalət, və aynə Umar? Deyir ki, gecə vaxtıdır, Umar haradadır, Umar görmür. İnnehu la yarana. O bizi görmür. Qalatil fətəd. İnkâna Umar la yarana. Feinna Allah yarana. Ve kız uşaqa qaidaraq deyir ki anasına. Yani Umar radiyallahu anh bizi görməsə də Lakin Umar'ın Rabbi. Yani Allah-u bizi görür. Ve semir Umar hadil hivar. El-lədə dəra bəynəl umu və bənətiyə. Ve huvə yaizs minəl-lil fəkhətəbəl fətədl ibn-i hə Asim. Umar radiyallahu anh anası ilə qızı arasında bu gedən diyalogu eştir. Ə, çünki Umar adı gecə ə, rəiyyətini axtarmaq üçün, rəiyyətli ilə maraqlanmaq üçün küçülərə çıxardı, yol gezərdi və bu diyaloğu eşdi sonra o qızı oğlu Asimlə evləndirir. Və kənə min nəslihimə xamisl xulətən Raşidin Umar ibn Əbləzi və onların nəslindən 5-ci xalifə adlanan Umar ibn Əl Əbdül Əziz rəhiməllullah dünyaya gəlir. Və həqədə fəinnə tərbiyyətəl əvləd ələ məxafət illə fusmür aynə əssimar və beləliklə də uşaqları Allahdan qorxu üzərində yetişdirmək, tərbiyyə etmək ən gözəl bəhrəsini verir. Və mət təvfiq illə min Allah il-kəbir mütəal, müəffəqiyyətdə yalnız o uca olan, böyük olan Allah tərəfindəndir. Həmçin dayaqlarda, 6-cı dayaq, 6-cı dayaq. Əl-iiman bil qədər, yəni qədərə də iman gətirmək. Və bu rukunus sades el-mutammil bu da 6-cı dayaqdır. Dayaqları tamamlayan bir dayaqdır. Və fihi qaulul bari bu barədə Allah təala Quranda buyurur ki: "Və xalaqa kulla şeyin faqaddə və Allah təala hər bir şey yarattı və onun öz, yəni miqdarını təyin etdi, yəni onun qədərini təyin etdi. Başqa ayədə isə buyurur ki: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 Tərbiə etməyə həris edirlər, yəni bunu çox istəyirlər və bunun üçün o münasib fürsətlərdən, vaxtlardan istifadə edirlər ki, onların ağıllarında, onların qəlblərində bu əqidəni yerləşdirsinlər. Və, yəcri fil fə və uşaqlar da bilsinlər ki, bu kainatda baş verən hər bir şey Allahın məşiyyəti ilə, Allahın iradəsi istəyi ilədir, Allahın idarəçiliyi ilədir. Min zəlikə qıssatı Ubad ibn-i Samit radiyallahu anhu anhu qalibnihi ve bu, bura aydı olaraq e, Ubad ibn Samit radiyallahu anhu'nun qıssəsidir ki oğluna deyir ki, ya bu neyye, ey oğlum İnneke len tecide ta'ma haqiqatil iman Hatta ta'lima enne ma asabaka lem yekun liyukhtıək ve ma akhtaka lem yekun liyusibək Der ki, ey oğlum Sen imanın haqiqatinin tamını Dadını tapmayacaqsan, nə qədər ki, bilməyincə, səndən yan keçən şey, yaxud da sənə toxunan şey səndən yan keçən deyil və səndən yan keçən isə sənə toxunan deyildir. Yəni, sən bunu bilməyincə, sən imanın, həqiqətinin tamını tapa bilməzsən. Yəni, bu da qədərə imandır. Yəni, bilginə ki, bir şey səndən yan keçdi, o yan keçməli idi. Demək ki, əgər burada olsaydım, o mənə toxunası idi. Və həmçində, əgər birşə şey ki, toxunub, o sənə dəyməli idi. Deməyin, mən kənarda olsayım, onun yan keçəsiydi qədərə iman. Bil ki, ənəmə əsabətə ləm yəkun liyuxdəyək. Bir ki, şey sənə toxunub, sənə dəyib, o sənədən yan keçən deyil. Və birşə şey ki, birşə şey ki, sənədən yan keçib, o sənə toxunan deyil. Səmiitü Rasulullah sallallahu alayhi və sallam yəqul və ki, peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam belə dediyini eşitdim. Yəqul inna awwala ma xalaq Allahu al-qalam fa qala lahu uktub. Yəni Allah Taala qələmi birinci yaratdığı zaman ona dedi ki, yaz. Qala ya Rabb nəyə yazım? və qələm dedi ki, ey Rəbb, nəyi yazım? Qala uktub maqadir kulli şeyin hatta taquma as-sa'ah. qədər hər bir şeyin qədərini, ölçüsünü yaz. Ya bunayya inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem yaqul: "Man maata hədə ghayri hadha felesa minni." Yəni oğlum, mən də Peyğəmbər sallallahu alayhi ki, əgər bir kimsə bunun üzərində ölməsə, yəni qədərə iman gətirərək ölməsə, o məndən deyildir. V ayda hadis Umran ibn Hüseyn radiyallahu anhu-dan: "Nəbi sallallahu alayhi ve sellem qəd alima ehle'l-cennati qabla an ya'malu." İmrânü Hüseynə rəziyallahu anh deyir ki, Peyğəmbər sallallahu anh, buyurdu ki, Allah Teala cənnət əhlinin və cəhənnəm əhlinin etdiyi əməlləri onlar işləməzdən əvvəl artıq bilmişdir. O fi hadis Ümar rəziyallahu anh qala qama fiyna nabi sallallahu əleyhi və səlləm maqama fa akhbara an badl xalq hatta dakhala ahli l-canna manazila wa ahli nnar manazilahum hakadha zalika min hifzihi man hifidahu wa Amara deyə bilər ki, Peyğəmbər sallallahu sellem, bir dəfə bizə yəni yaradılışın başlanğıcından ta sonuna qədər bizə xəbər verdi. Bunu deyə əzvərləyən əzvərlər, yəni yaddında saxlayan, saxladı, onudan isə unutdu. Və min semaratil iman bi aqdar at-takhfif wa qatl al-masaib Yəni qədərə iman gətirməyin faydalarından, o səmərələrindən nədir? O səmərələrindən də biri də odur ki, insanın o nəfsinə gələn, yəni, başına gələn müsibətlərin təsirinin yüngülləşdirilməsi. Və ayda al-ihtisano və o zaman insan özünü e, düzgün şəkildə aparması. Necə ki Allah təala Quranda buyurur. Hadid surəsi 23-cü ayədə: "Lekey la tasau ala ma fatakum və la tafrahu bima Yəni bu ona görədir ki, yani siz əlinizdən çıxana, əlinizdən çıxana kədərlənməyəsiz və sizə verilənə görə də sevinib qürrələnməyəsiniz deyə yəni qədərə imanın faydalarından yəni, biləndə ki, artıq insan Allahın mülküdür artıq Allah talə öz mülkündə istədiyini edə bilər qədərə iman gücləsəndən sonra artıq müsibətlər ona yüngül gəlir niyə görə kafirlərə ağır, ağır gəlir? çünki onların qədərə imanı yoxdur, görsən başını divara çırpır saçını uyu olur, sinəsinə girir. Nəyə görə? Qədərə iman olmadığını görə. Ona görə böyük nemətlərdən din müsəlmanlara verilən böyük nemətlərdəndir ki, qədərə iman. buna insanın müvəffəq olması, buna insanın hidayət olması. Ona görə artıq müsəlman olanlardan biri yəni bu neməti qiymətləndirərək deyir ki, vallahi deyir ki, bunun yerini yüzlərlə tabletka də iynə dərmanı verə bilməzdir. Hətta onlar o kafirlər ə, bəzi təbii sakitləşdirici şeylər olmasa onların hamısı əsəbi xəstələrə çevirirlər. Görün nə qədər böyük nimətdir ki, insan özünü yaxşı aparır. Yəni yə sakit. Val bolad u qeyri min ailənin üzvləri kimi, yəni o da sevincə və həmçində müəyyən müsibətlərə Ə, xoşuna gəlməyən bir şeylərə məruz qalır. Felen yəni kana tərbiyətu alal iman bi aqdan la və təslim li amrillah və məşiatih kana muttasina muttazina rabdal c sabura və həmçində uşaq bu qədərə iman üzərində tərbiyə olunarsa, yəni Allahın əmrinə təslim olmaq, Allahın istəyinə və artıq o uşaq da özünü düzgün aparar və səbirli olar. Lədu dilu masay və navaib və dəhə. və buna görə müsibətlər onu dəhşətə gətirməz. Və həmçinin də nemət də rahatlıq da ona təkəbbürlük verməz. Və hə də məqsədun tərbəvi və bu da uca tərbiyəvi məqsədlərdəndir. Və sonra gəlirəm həmçinin dinin mərtəbələrinə üçüncüsi olan ihsan üzərində uşaqları tərbiyə etmək. Əl-ihsan ən əl-məratibəddin, və ihsan da dinin ən yüksək mərtəbəsidir. İslamın yüksək zirvəsi sayılır. Və la yəsulu yəni, mərtəbətul ihsan illəl muslimu sadiqul bu mərtəbəyə yalnız sadiq müsəlman sadiq mömin çatır. Mən zəxəf nəfsü bi sunuf al ibadat al məfruda və al və safa qalbu an al ədva al məhlika kə şuhh və al hıqt insan ki artıq onun nəfsli müxtəlif ibadətlərlə təmizlənib. Fərz ibadətlərlə, sünnə ibadətləriylə və həmçinin qəlbi e, həlak edici xəstəliklərdən təmizlənib. V kin kudurat, paxıllıq, və qəkas qəkasu xeyru və birru və V artıq insan xeyri çoxalıb dəşərlik azalır və Allahın sözünə ən əm, əməl edənlərdən olub. Necə ki Allah Taala buyurur, Qasas surəsi 77-ci ayədə: "Və əhsin kəma əhsanəllahu Allahın sənə ehsan etdiyi kimi sən də insanlar əhsan et, yaxşılıq et. Və fəzə min thaman bimə'iyəllahi təala və məhəbbəti və ibnə sonra da Allah təalanın bərabərliyini, Allahın o insanla bərabər olmasını əldə edib. Necə ki Allah təala Quranda buyurur. Nəhl surəsi 128-ci ayədə innalllah muəllədinə təqavə vəllədinə muhsinun. Allah təala özündən qorxub pis əməllərdən çəkinənlər və muhsinlərlə bərabərlər bərabərdir. Mühsinlər Mühsin sözü nə mənasındadır? Yaxşılıq edənlər, yəni həm ibadətdə mühsin olanlar və həmçində müamilədə, rəftarda mühsin olanlarla Allah-u Teala bərabərdir. İbadətdə yaxsan odur ki, Allahı görülmüş kimi ibadət etməyin, görməsəndə Allah səni görülmüş kimi ibadət etməyindir. İbadət-i ihsan, yəni münasibətlərdə rəftarda isə ihsan odur ki, insan öz malı ilə, öz elmi ilə və tanışlığı ilə, vəzifəsi ilə, yəni şifaət etmək, vasitəçilik etməsi də yaxşı olar. Oyam ba'ni yəni bu məsələdə genişliklə biz baxmalıyıq. Bi hayfi yasluku bihi maslakan rushfi kulli shu'unihi, yəni o hər bir işində Yəni, buna diqqət yetirməlidir, yəni, validin ona diqqətini yönətməlidir. Necə ki, Şəddəd ibn-i Avs radiyyə Allah'ın gəlir ki, Peyğəmbər səhəm belə buyurdu, İnnəllâhə kətəbəl-ihsən alə kulli şey. Yəni, Allah-u Teala ihsanı hər bir şeyə vacib edib. Fə idə qatəltun, fə əhsmin qıtlətə. Yəni, öldürdüyü zaman heyvanı Yax, gözəl şəkildə öldürün. Və izə zəbəxtun fəəhsini zibxə və kəsdiyiniz zaman gözəl şəkildə kəsin və l-yuhidda əhədikum şəfrata və l-yurih zəbihətə və sizdən biri kəsdiyi zaman bıçağını itiləsin və kəsdiyi heyvanı rahat kəssin, əziyyət verməsin. İnşallah bununla kifayətləri Allah təşəkkürlərlə etsin. Salaməməməməməməməməməməməməməməməməməməməməmə